سما وخلى المناما العمر يمضي ورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له Aşhedu anna ilaha illallah wa ashhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qal rabbuna fi kitabihi kareem ba'da uzu billahi min ash-raytani r-rajim yaa ayyuhal ladhina amanu tabu allaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun Zahvala pribada uzvi shalom Allahu Jalla wa ala koga nash gospodar na prai zaista i uputshan A ko ga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga, a ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoći im da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. posljednji je lahoposlanik, poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj implementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zati assalamu alikuva, rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je nakon ovog perioda ponovo sakupio na ovom barek mjestu danas ti ima kogoda govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima istih. Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena, posebno o onome što proizilazi iz tih imena, popitaju nas, nas koji živimo u vremenu fitne, iskušenja, nedača, belaja, u vremenu kada su naši jezici iskušani da pričamo i ono što treba i ono što ne treba. Tako da je večerašnje predavanje jako bitno za vjernika koji želi da živi život s kojim je Allah te barek je vjetala zadovoljan, koji želi da ide stazom poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam koji žudi za susvetom uzvišenim, sa uzvišenim gospodarom Allahom tebareke ota'ala a da je njegov gospodar zadovoljan s njim, da je njegov gospodar zadovoljan se, s njegovim postupcima s njegovim stanjem u svim situacijama a posebno, kako kaže poslanik sallahu alihi wasalam komu bude garantao šta? ono što je između dvije usne znači Osani karisatullah selam takon šegaram tut jannet odnosno ko bude sačuvao znači u hadisu ko bude sačuvao svoj jezik od stvari sa kojima gospoda nije zadovoljan ta može se nadati nadati uspjehu odnosno ulasku u darus selam u kuću spasa užitka i svake naslade suprotno tome onaj koji ne bude sačuvao svoj jezik a posebno u vremenu kušnje, fitne, takav ne može se nadati tim velikim Allahovim, te bareke, neizmjernim blagodatima, džennetskim prostranstvima, ljepotama, uživanjima, kurijama i svem onome što se nalazi u džennetu. Tako da večerašnje predavanje jeste, draga braćo, govor o dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena, El i El Hasib. Nakon što smo upoznali Allaha Tebareke ve Ta'ala kroz njegova imena koja se odnose na njegov rububijet, na njegov uluhijet, da njemu pripada stvaranje, odredba, da on spušta, da on rastvara, svemu daje moć, da je on malik muljk, da njemu pripada apsolutna vlast, vlast Dunjaluka, vlast Ahireta, vlast unijeg dana. On je taj koji određuje, on je taj koji uvodi i izvodi, on je taj koji će nastaniti stavonike dženneta u džennet, stavonike džehennema u džehennem. Kada smo upoznali Allaha, ve Veta'ala, da je On el ilah, naš istinski Bog koji se obožava, kojem robujemo, od koga tražimo, za kim žudimo i čeznemo, On je taj, kako smo ga upoznali, koji je stvoritelj svega stvorenog, On je taj koji nam je dao život, naš skladan oblik, ovako kako jesmo stvoreni, njemu pripada svaka hvala i zahvala. Također, draga braća, nakon svih tih Allahovi i Subhanova ta lijepih imena koje smo spomnjali, o kojima smo govorili, večeras govorimo dva druga velika imena, da je on taj isti gospodar koji se opisao sa mnogim lijepim imenima i savršenim svojstvima, El Hasib, onaj koji će obraću usvoditi, onaj koji će te pitati, onaj pred kojim će stati, za sve ono što si činio i sve ono što si radio, bit pitan. Bićeš pitan pred istim tim uzvišenim, el -azim, el ali, moćnim, velikim koji je iznad svega staćeš na sudnjem dra danu dragi brate kao i ja i sva druga stvorenja koja su razumom obdarena i bit pitana šta su radila, šta su učinila, kako su na faku sticala, kako su na faku dijelila. Da li je to bilo na način sa kojim gospodar uzvišeni Allah zadovoljan ili je to bilo na način sa kojim gospodar Tebareke Vatala nije bio zadovoljan. Također ćemo vidjeti iz večerašnjeg predavanja fajde i korist ispoznaje velikih imena, a jedno od tih veliki znači fajdi, jeste da čuvamo naše jezike sa kojima smo danas iskušani na ovim prostorima, posebno bosni i Hercegovine. U jeziku ima značenje Has ili allahovo ime kako smo već kazali, el hasib, el hasib, el kafi onaj koji je, koji je dovoljan svakoj stvari onaj koji je dovoljan svakoj stvari imamo znači u značenju u arapskom jeziku da se kaže hasbuke dirhem, dovoljan ti je jedan dirhem da ga imaš, da ga posjeduješ i mnoga druga značenja koja upućuju na uh, allahovo tebareke ve ta'ala znači značenje da je on taj koji obračun svodi da se e, obračunavamo jedni s drugim odnosno da se samo obračunavamo sa našim postupcima svakodnevni koje mi koji mi činimo u našem u našem životu ova dva Allahova imena u Kur'anu se spominju prije svega načela ovo ime El Hasib dolazi u množini i oko njega postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li se svrstava ili ubraja Allahova lijepa imena ili lahove et tebareke vetara osobe mi znači večeras spuzeli I svrstali ga onako kako su ga pojedini učenjaci svrstali Allahova lijepa imena uz Allahova ime El, El Hasib. Tako da se spominje samo na dva mjesta u Kur'anu, znači u obliku množenje. Prije svega u suri Al-An'am u 62. ajdu Allah Đarašanu kaže u koji smo već mnogo puta spominjali Summe ruddu ila Allahi maulahumul haq ala lehu hukm wa huve asra ul-hasibin Zatim se vratite vašem Allahu, vašem istinskom gospodaru, zaista njemu tog dana pripada hukm On je taj koji će vam presudu donositi. وَهُوَ اسْرَاُولِ حَاسِبِينَ I on je taj koji najbrže svodi svodi obraćujem sa stvorenjima. Tako da ćemo vidjeti iz podova uzviš, o, o, spoznaju velikih imena da čovjek promisli i razmisli koliki je broj stvorenja. Koliki je broj stvorenja. Allah Želešanu opisuje da će on obračun svoti sa svima njima na najbrži način. Danas kada pogledamo u Bosni i Hercegovini, koliko imaju slučajeva koje stoje znači toliko godina netaknuti, ali uz one na novo znači koji se ona tiču samo oni koji nose brade i kratke nogavice i u sekundi znači završavaju i takve. A oni koji su zločinci, oni koji kradu, oni koji otučuju, oni koji ubijaju, ubice znači pravi zločinci, Takve zapostavljaju, vidimo znači da to stoji tamo na kamarama, godina i godina. Međutim, svi i oni i mi i svi drugi će se vratiti pred gospodara Tebāreke wa kojem će pripasti hukm koji će biti vrhovni sudija, jedini sudija, koji će pravedno postupati, pravedno presudu svakome od njih i nas, presuditi vahuwa esra'ul hasibin, a on će biti taj koji najviše svodi račune. Imaš dobra alhamdula, nemaš dobra? Astagfirullah, na uzu bihla, znači da budemo od, od takvi. Zatim drugi ajde, Allah, što vam spominju u suri Al-Mbiya, Wa kefa binahasibin, a dovoljno je to što ćemo mi obračun svoditi. Ko mi? Allah, tebareke, tebareke ve ta'ala nasudnjena. To vam je dovoljno, ako pamet i razuma imate, da promislite i razmislite sutra, nakon smrti, nakon proživljenja, nakon sudnjeg dana, kada se stane pred gospodara svjetova, ko bude upućeni, ko bude čitao i znao, u akefa, takvom je dovoljno što će stati sutra pred gospodara Tebare Kevetana i račun položiti. Jer onaj koji vjeruje, kao kaže Hasan basri da će položiti račun, odnosno će polagati račun, da će biti proživljen i vraćen Allahu Tebare Kevetana, takav žudi Za činjenjem dobrih djela odnoso takav radi na Dunjanuku kako bi se pripremio za dan kada će biti proživljen i stati pre svog uzvišenog Allaha te bareke te bareke vetana Allahu ima el Hasib se spominje na tri mjesta u Kur'anu prije svega u sura An-Nisa u sura Al-Ahzab wa kafa bina hasibin a do je to što ćemo mi znači obračun svoditi Tako da kažemo svake naj koje razmislili i promisli o Allahu i tebareke vetara lijepim menima, a posebno o našem imenu Al-Hasib. Da ćeš stati pred svog uzvišenog gospodara koji će te pitati za svaku stvar, i malu i veliku. Kako ćeš gospodaru tebareke vetara odgovor dati? Čak zamisao, čak znači za riječi koje si kazao, koje su mereci, koje su mereci zapisali. U hadisu koji biljež imam Buharija, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam men kane minkum madihan ahahu la mahale ko bude od vas imao mogućnost da pohvali svoga brata, odnosno ko bude u situaciji da ne može učiniti nešto drugo osim da ga pohvali, pogledajte i obrate pažnju na ovaj hadis znači ko bude u mogućnosti, znači u takvoj situaciji da mora pohvaliti nekoga kaže poslanik sallallahu alihi wasallam fa rjekul ahsibu fulanenu vallahu hasibu ja smatram tog znači, čovjeka tako i tako ili poznajem ga po tome i tome, a Allah je taj koji će mu konačni sud dati. Koji će mu konačni sud dati. Gdje? U zeki, ala Allahi ehada. A ja nisam taj koji daje konačni sud na dijavku. Razumijete, naravno smo mnogo puta u situaciji da budemo pitanje što misliš o tome i tome. Pa mi požurimo, znači da ga pokudimo i da spomenemo sve loše osobine. Ovdje treba obratiti pažnju na osobu, kada hoćeš da je pohvališ, kako ćeš je pohvaliti? Opreznost, preznolost, da kako treba biti teko preznolost kada hoćeš da kudiš nekoga a ne imaš argumentata. Ovdje, znači, koliko je bitno, znači, kad hoćeš da pohvališ, ako ne možeš da izbjegneš pohvali, ali kaži, smatram je takvo, i to nije moj konačni sud, nego Allahu pripada konačni sud, koji će presuti u toj osobi da kaže da je takva i takva, pa kaže, ahsebuhu kada va kada, inkane ja'nemu dhalike min. Ja ga smatram da je takav i takav, kaže posani ako znam sto posto da je on takav ne po nekim predpostavkama. Čuo sam od moga ahbaba da fali tog hitog, pa ga i ja falim. Znate, ja ga veličam, pa ga imam veliča. Moj ja vrat što ga volim, hudi tog hitog, ponižava, on izvije, pa ja ponižava, on izvije, smatram da jom on kod mene mašala, na visokom, znači, stepenu, pa mogu od njega zdravo zagotovo. Ne habibi, nego puzi oprezan. A namaj dokaz u hadisu da kaže poslanik sallahu alijekih vasalam, ahsebu fulana. Naci da ima značenje od toga što govorimo, smatrati nekoga, znači da ga možeš pohvaliti, da možeš iznijeti svoj sud o nečemu ili ili nekome. Zatim Al-Ajdalašan kaže u surenu Nisa u 86. ajetu inna Allaha kana la kulli shay'in hasiba, znači da je taj koji će za sve obračun tražiti, za sve obračun tražiti. Allah dželešan da sve će obraćun traž što. Znači, ka subije novo ime da je Allah da barekvetara opisan tim imenom, da će on biti taj koji će tražiti za sve što činimo, što radimo, a biti za taj dan, sada pripremamo. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da vi znate ono što ja znam. Da vi znate ono što ja znam. Malo biste šta šta tirkis smijali, a mnogo bi plakali. A mnogo bi plakali. Kada bi znali zaista istinskim jekinom, već raz ima učiji, znači, a ajete za posjećivanje Kaburova, za dan povratka Allahu Subhanu wa ta'ala smrti, kada bi samo znali šta očekuje nekoji su u Kaburu, a bi bi kakav naš hal bio, istinski kada bi znali, ne znači čitamo kao priče, romane, kazivanja o nečemu šta je bilo, šta će biti. Nego da čvrsto vjerujete da si ti sutra od onih koji su u kaburojima, da se ti sutra onaj koji će proživjen biti iz kabura i koji će stati pred uzvišenog gospodara, ovog moćnog, silnog, uzvišenog, silnog, uzvišenog, će stati i bit ćeš za ono što činiš što radiš. I zato svijest Allahu treba biti velika, svijest Allahu da te motri, da te vidi, da te prati, da ništa te, od tvog staja nije mu skriveno, zamislite kakav je onda tek vijenik. Kako pazi na svoje postupke, kako pazi na svoj jezik, na svoje stanje da ne povrijedi, da ne uvrijedi, da ne ogovara, da ne potvori nikoga u svoje braće muslimana, jer zna da ono što izusti, i što kaže, sutra će biti pitan. A posebno da spletkari protiv svoje braće muslimana. Kako će takvo stanje biti predožinjeno gospodarom te bareke Zato pametan uzima uzima znači ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi. Značenje ovih imena kada se odnose na Allaha te bareke, te bareke, ve ta'ala. Ezrađađu rahimahullah je kazao, el hasib ima značenje onaj koji svodi obračun, a isto tako kaže može imati značenje el kafi, onaj koji je svakoj stvari dovoljan. Jo ovo većina učenjaka uzmeju značenje el hasib da je el kafi. El hasib da je el kafi. Zatim Ibnu Kesli rahimahullah za'ajt Inna Allahe kana ala kulli šeji'in hasiba Zaista je Allah dželašanuhu Taj koji će za svaku stvar tražiti odgovor da svaku stvar tražiti odgovor Kaže, to jest da je on hafiz Da čuva svaku tu stvar, odnosno kaže imam mišljenje da je šehid koji će se doći svakoj stvari odnosno kaže da će on svoditi obračun po pitanju svake te stvari što se činilo i što se radilo dok se bio na dunjaju a ibn džarirova kefa billahi hasiba za ajet znači dovoljan Allah taj koji će svoditi e, račun kaže dovoljan ti je o muhammeda Allah te bareke onaj koji čuva djela svojih robova i na osnovu nje svodi obračun Allah Jelešanuhu je el-hafiz onaj koji čuva naša dijela razumije, ne samo da zna naša dijela on je el-alim iz onih prvi znači naših predavanja sve sveznajući da o svemu zna šta radimo, šta činimo, šta ćemo raditi, kako ćemo to činiti i svaki naš postupak je sačuvao svaki postupak je sačuvan, zabilježen, registrovan i na sudjem danu nešto imate opravdavanje, kažeš nisam ja to uradio jer s tim koji zaboravlja koji je u gafletu, ne znaš šta si jučer radio, da znaš onaj šta si radio prije deset godina ili petnaest ili dvadiset. Ali 15, 20. A na sudnje danu abivi sve će biti predoćeno. Za sve ćeš biti pitan, sve će biti sačuvano, Allah tabareke vtala, ta i bit će ti izloženo, i bit ti kazano tog dana, u to i to vrijeme si to i to radio. A ćeš ti tada priznati, jest. Jer znaš da koji ti to potvrđuje i koji ukazuje na to je tvoj istinski gospodar, koje ćeš tek tada Ako nisi na Dunjalu koji imao spoznavanje mu Jekinen, znači Jekinom, čvrstim, jakim ubjeđenjem, uvjerovanjem, tada ćeš imati Jekin. I nećeš se moći tebare gospodaru Tebarekevetala, kadaš, nisam Bože, to i to radio, ja mislim da sam to i to radio, nijema tada razgovora sa gospodarom Tebarekevetala, tada samo slušaš, tada samo očekuješ kako ćeš biti bačen u strašnje provalije, a nadaš se njegovoj neizmjeroj milost, ako su bio da oni koji su radili dobro, Da ćete, da ćete sačuvati džehennama i da ćete uvestiti dženevska prostranstva. Zatim je kazao za riječ inna allahe kanala kuli še'in hasiba i da će Allah dželešanu za svaku stvar tražiti odgovor, odnosno obračun svoditi da ima značenje da je Allah dželešanu al-hafiz. I zato neki učenjaci koji gledaju značenje ovih Allah vi tebare, keletara i govore, kažu da je teško da se može kazati El hasib da ima značaj el hafiz Međutim, ima ibn Žarir u ovom potvrđuje i tvrdi da ovo značaj Al-Hasib ima značaj el hafiz onaj koji koji čuva, odnosno koji brine o svako, svakoj stvari. I mi kao što smo kazali, znači čovjek radi dijela, čini dijela, dok je na dunjalku, ta dijela će biti pobrojana, ta dijela će biti zapisana i ta djela će biti sačuvana. Znači pobrojana, zapisana i sačuvana i biče nam predoćeni na sudjem danu ono što Zato čovjek radi i nastoji da što više istikvar čini Allahu Tebare Kebe Ta'ala, da traži čini taupu gospodaru Sumhanu wa za sve što je činio, a ne da bude ubijeđen da je on jedini na ispravnom putu, odnosno da je jedini koji će biti sačuvan odnosno dženetlija. A kada vidimo u postupke naših ashaba, drugova poslanika sallallahu alihi veseleme, Bubekra Osmana, Uh, osmana, znači ali je, kada vidimo što su radili, čemu su se nadali, koji su bili dženetlije, kojima je obećan dženet, koliko su se natjecali, znači i je nakon toga što je poslanik sallahu alihi veseleme upirio prstom i kazao, vi ste ostavnika dženeta, koliko su se trudili. Koliko su se trudili da što više budu, znači što veći uzori ostalima shabama i drugim generacijama koje će doći nakon njih jer Allah Žiljšanu, je znao iz svog apsolutnog znanja kakvi su oni i šta će raditi nakon toga što budu obradovani obradovani džennetom i obradovati bogati tog hikmeta Allahu sve slaveše mudrosti u njegovom određivanju u njegovom stvaranju njegove odredbi da kada zagarantuje nekom eden zna zbog čega je zagarantovao džennet ko su oni oni nisu znači eh koji što danas imate sekti koji kažu aha, došao mi je jekin, ubjeđenje, čvrsto Allah, više nema ibadeta, ne treba više. Razumijete, ko je njemu zagarantoval? Nikomu nije zagarantoval, nikomu nije dao jamac za njegovo stanje, a ovima je zagarantovao poslanik koji govori, znači, samo ponove što mu dolazi kao vahnjiv od Allaha te bareke veteala i nakon svega toga koliko su bili ustrajni, koliko su se takmični u dobročinstvu i mnogo tih primjera ima da ih, ne spomnim, nemamo vremena za to. I ovo znači va vrsta kifajeta da je Allah džele shan dovoljan vjernicima, da je dovoljan stvorenjima. Mi smo kazali kod mnoge druge podjele koji su učinili da ima opšta i posebna kifajet koji obuhvata sva stvorenja, da je Allah te bareke otora stvoritelj koji se briga o svim stvorenjima, dobrim i lošim, vjernicima i nevjernicima, mu'naficima, licemjerima, onim mistakuti pravim, iskrenim Allahu te bareke otora vjernicima kao grijema i slično. Osim Allah dželešanom brine, hrani i znači daj im opskrbu hrz, daj im metak i vidimo znači da u tome da u tome nema neke razlike. Međutim ovaj drugi kifayet zaštite Allah te barekete ala i brige o stvorenjima je posebno prema vjernicima, posebno prema istinskim vjernicima. Njima Allah dželešan da izlazi svih situacija, njima Allah dželešan da izlazi svih nedača, iz svih problema. Ko se na Allaha osloni, fahuva hasbu. On je dovoljen. Ko se na Allaha osloni, fa huve hasub. Ko? Omejeta wakkel ala Allah. Ko se istinski na Allaha osloni, takvom je Allah dovoljen. Ibn Kajim i mnogi učinjaci spominju, kada bi Allah Đerašanu odredio, da se nebesa sa svim onim što nose u sebi, obruše na iskrenog vjernika, a on se u tom trenutku istinski osloni na svog uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala istinski intelekkulom kaže dao bi mu Allah izlaz i sačuvao bi, sve ostalo bi uništio, a on bi bio sačuvan, nebesa. Zamište, gdje možeš pomjeći? Gdje se možeš sakriti? Ali ako si istinski vijednik, i to je taj kifajet koji je has, koji je poseban za istinske prave vijednike, ne za one koji su diskutabili u svom vjerovanju, danas hoće ovako, sutra hoće, nako, malo ga neko pritegne on i što zna i što ne zna. Na sva usta priča, jesam samo da tuđe da do rečega kako bi olakšice neku doživio. Ne, istinski vjernik ne očekuje od ljudi. Ne oseća se na ljude, nego saslan na gospodara stvorenja i ljudi koji je taj koji mu može dati izlaz svake situacije. Utreptaj oka i brži od toga. Međutim neka dala iskušava, zato imon ka im kaže, ovaki, ova vrsta kifajeta da tela dovolja ti da izlazati, da te osnaži, jača je popitaj tvoj imana habibi. Nač koliko ajde ređa tvog imana, toliko će što osjetiti. Da možemo se kad mi svoje vlije, mi svoje danas. Znači kada čovjek tek uđe u vjeru kad ja sam evlijašta, a kad čuje neko da je evlija, negira da je on znači Allahov evlija, znači stičen i kota pra na posim, da ređama, nije bibi, nego je to pitaj tvog imana i našeg imana. Ko je najveći stepen imana, toliko će više osjeti te ti kerameta, tih čuda jer to je čudo da se nebesa obruše a da ti bude sačuva. To je čudo ali to čudo daje gospodar svjetova, gospodar čuda, gospodar svih stvorenja, gospodar svih situacija i zato čovjeka nikada ne treba da znači, zabrinjava situacija u kojoj se nalazi. Nikada, ako istinski vjerni. Jer moj je gospodar obećao da ćemo mu dati izlaz svake situacije, ali pod jednim šartom, pod jednim uslovom. Ako ostvari takvaluk, ako ostvari takvaluk, ako ostvari takvaluk oslonac, Da se pouzdao jedinog, istinskog gospodara svjetova. I on mu je dovoljan, on mu daje izlaz. Šta kod da te zadesiti, ti ne obraćaš pažnju na to. je znaš da je došlo od gospodara, nije došlo od ljudi, došlo od gospodara svjetova. Ili će ti potičiti ređu, ili će te očistiti, ili šta? Ili? Šta je treća stvar? Da dati zamijeni, znači ako osaburaš na svemu tome, Losša dela dobrim dijelima. Raumijete ađer na šanti da izlas, ala ćete pomoći, ala ćete značii uzjeći, ala ćete podarti ponos, ala će da ti spomen i svako bude iststinski vieni. Ako zanemariš ne gospodar i vratiš se nekom drugom i tražiški fajt od neko drugog da neko drugi te zago, da se zagovara za tebe zatra a ah, bibi o tebe nema, o tebe nema ništa jer nisu u potpuni ono što traži gospodar te bareke vetara o tebe. I zato u ovoj stvari se ljudi razlikuju. Kazali smo, znači, da obuhvatak i fajti dobrog i lošeg, jer vi vidite, znači, da se nekada desi sa obraćanje nesreća, ljudi budu spašeni, dobar dio njih. Allah Žešan da daje rok određenim ljudima, određenim skupima od određenog roka, ali ove situacije koje su posebne, znači, koje se tiču vjernika, to je samo za iskrene prave Allahove tebareke, vata'ala vjernike. U ajetudi Allah Žešan kaže u sure El Enfar, U 64. kaže Allah Đelešanuhu Ja ejuhennabiju Hasbuke Allahu Wemeni tebe ake minar mu'minin Ovjerovijesniće Dovoljan ti je Allah I ovdje treba patiti se prevodi Dovoljan ti je Allah A i onim vijernicima Koji su uz tebe Znači Allah Đelešanuh dovoljan tebi Ovjerovijesniće Tebi je dovoljan Ako se pouzdaš Poslanik se uvijek Znači Oslana lahte bareke ve ta'ala i vjernicima koji te slijede. Allah Đelešanu je dovoljan, kao što je dovoljan vjerovjesniku, dovoljan je i vjernicima koji budu ukrijeli stazu oposlanika sallahu alihi wa sallam. Ovdje imamo značenje koje su pokušali prevesti o će dovoljan ti Allah i vjernici koji te slijede. Kao da se poslanik alaih sallatu wa sallam oslanjao na vjernike na ljude, što nijekom slučaju nije tačno. Zato što kifajet, telekul, hasbi, te znači ostale stvari spadaju u vrste ibadeta. Jedina stvar znači, koja pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, ne možeš znači, u tome da ima, neko sauč... da ima znači, saučesnika u tome da tu stvar dijeliš. Jedan dio pripada Allahu, druga, druga, drugi dio pripada ljudima, pojedincima. Vlasti i slično. Ne, potpuno moraš biti predana Allahu. Tevekul i znanje je samo na Allaha. Ovaj kifaja je to očekivanje pomoći je samo da laha te bareke vetala. Znači oslanjanje i traže pomoći je samo da lahate bareke te bareke vetala. Zbog ovih znači e, propisa odnosno e, stvari koje su postavili sunne, ovako se mora razumijeti ovaj kuraski kuraski ait. Ov vjerovjesinče dovoljanje tebi Allah, ali dovolja i svim vjericima koji te budu sjedili, znači koji budu uz tebe. Allah džele kaže u suri El-Anfal u 62. ajetu: "Wa in yuridu an yahda'u ka Ako bi oni pokušali da te pronevjeri, znači da te prevare, da te izdaju, dovoljan ti Allah džele šhanahu. Da u situaciji ovakvoj Kada mnogi žele da sebe nike islama, znači, i pro nevjere, i prodaju, i predaju, i svaša račina svima. Međutim, Allah je dovoljan pravi istinskim vjernicima. Mi nemamo, znači, danas mogućnosti da se čovjek, znači, i kada bi bio mogućnosti pouznao u nešto, mimo Allaha tebā rekao ta'ala, ostaje nam naš istinski pravi gospodar, koji nam želi dobro da se na njega osanjamo u našim tješkim situacijama, Posobno u situacijama znači na ovim prostorima ove naše države. Kada mnogi spletkare o pravim istinskim vjernicima donose osude, donose znači po poistovjećuju znači sve u isti koš bacaju. Ako neko napravi nekada belaj svi su isti. I onda ako je prema jedno znači uspjerena hajka, uspjerena prema svim drugim ostalim znači sedbenicima koji izgledaju znači s poljašnim izgledom slično, slično a mi zato ne trebamo gubiti, znači, ovaj jekinov, ovaj ubjeđenje, o te barek i da će nas Allah pomoći, da će nam izlazi, znači, izlazi, dati izlazi svake teške situacije. Bilo to da ljudi zaista shvate istinu, da se okrijene istini, da zaista naprave razliku, na bilo koji način. Allah je taj koji daje stanja i koji mijenja stanja. Allah je taj koji daje stanja i koji, koji mijenja stanja. I i on je taj koji te je osnažio, koji te je ojačao i koji te je podario svoju pobjedu, ali isto tako te osnažio s vjernicima. Učinio ti vjernici, te skupine ljudi prihvate din, prihvate ono sa čim si došao Muhammede, sa istinom, sa pravom vjerom, a oni kada prihvate din, oni ojačaju islam, ojačaju džemat, ojačaju stanje, znači džemata, kao što je poslanik Alehi Salatu Baselamu. I zato kažemo, i kroz mnoga predavanje, da Allah Đelšanu je pohvalio na mnogim mjestima u Kur'anu one koji se istinski oslanjaju na Allaha bareke Kvetala. Što znači da Allah što kada pohvali neke osobine, određenih, znači skupina vjernika, da Allah je takve voli, da takve voli koga Allah je zavoli, s takvim je zadovoljan. s kim je Allah Đelšanu je zadovoljan, takvog, takvog će uvesti u džennet. Allah je spominjeno sude Al-Imran, u 173. ayetu elazina qala lahumu an-nasu inna nase qad jama'u lakum I kada su ljudi im kazali zaista se određene skupine sakupljaju u safu protiv vas pripremaju se znači protiv vas šta su kazali oni to su, znači ashabi poslanika sallallahu alajhi ve sellem pa su im kazali fahshauhum zato se bojte tafi zaista dolazi je mnogim Njihoj broj je velik. Morate se plašiti, morate strahovati o takvi. Kaže Allah dželešanu, فَزَادَهُمْ اِمَانَهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Ali to što su oni čuli te informacije, sva ta dešava koja se desila, koja se dešavaju njima, ništa drugo nije povećala osim iman, ubjeđenje o Allaha tebāra i kv'tala. I predanost, Allah, požurni su za što više ibadatla čine i gospodara svjetova. I kazali su u tim teškim trenucima nama je dovoljan naš gospodar i on je divan zaštitnik. To je istinski znači iman i to je onaj koji je spoznao gospodana Subhanu wa ta'ala. koliko teška situacija bila, makoliko u teškom stanju se nalazio da znaš da se ti istinski oslanjaš i pouzdaješ u Allaha Subhanu wa ta'ala stvoritelja svih stvorenja, stvoritelja svih situacija, stvoritelja svih dijela, sve ono što te zadesi, sve ono što te je našlo, On je jedini taj koji može sve to u jednom treptaju i brže toga od tebe odstraniti. A isto tako može ti sve ne da će svijeta na pleća tvoja spustiti. On u njegovoj ruci je sve, i mulk, u njegovoj ruci je vlast, njemu pripada znači apsolutna vlast i on u svojoj vlasti radi što on hoće. Kako on hoće i niko nema prava da pita gospodaru zašto je to tako. Zašto baš meni? Zašto baš nas? Zašto smo baš mi u tom iskušenju? Niko nema pravo da pita gospodara, jer ono sve što je odredio, sve što čini, čini sa potpunim hikmetom, mudrošću u svim tim svojim postupcima. I nikom ne čini nepravdu. I vidimo znači ovdje da Allah Đelešanov pohvalio ovu skupinu vjernika koji su jasno ukazali da u tim teškim situacijama im je dovoljan Allah Subhanahu Wa Ta'ala i na kraju znamo kako su so kako je Allah Subhanahu Wa Ta'ala spasio sve i da je sima nima Subhanahu Wa Ta'ala zadovoljan. Imao primjer, znači, kad Allah Subhanahu Wa Ta'ala govori o davanju sadake. Kažu u Kuranjskom ajtu suri Taube 59. ajtu وَلَوْا أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ da Rašoni bili zadovoljni sa onim što im je gospodar dao i njegov poslanik. Gospodar i njegov poslanik. وقالوا حسبنا الله. Pa su znači u tim trenucima kazali: "Dovolja nam je naš naš Allah tebareke vetara. Svetin Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna Oje znači dio ajetako je jako bitan znači da se svati. Inna ilallahi radibun. U ovom ajtu ima puno mesela, puno šarijetskih pitanja, ali ovdje hoćemo da kažemo da oni kojima je Allah Džarešanu dava, to je njegova odredba, njegov fadl, on je taj koji ispušta risk i dijeli risk, daje kome hoće koliko hoće i ta sadaka koja je bila od ratnog prijena ili druge sadake, mogle su se, znači, O, podijeliti od strane poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer je poslanik, znači, odredio po tih skupno kome će dati koliko će dati, znači, uručiti. Lično je udjeljivao. A od Allaha je došla sva ta nafaka, svao taj risk. Pa im je poslanik, znači, razdjeljivao svakome koliko je, koliko je htio. A su oni kako, kalu hasbu na Allah. I rekli, dovolja mi Allah. Nisu rekli, hasbu na Allahu wa Rasulu. Nisu kazali, dovolja mi daš. Allah i njegov poslanik, jer ovaj Hasbova ova kajsko pitanje je jedino pripada Allahu subhanahu wa ta'la, kifajt, jedino pripada Allahu te vekul, jedino pripada Allah kao mnogi i drugi ibadati, žrtvu kada prinosiš, ne možeš prinositi nekom drugom osim Allahu, to njemu se pripada, tvoj namaz, tvoja sežda, tvoj, tvoje robovanje Allahu pripada isključivo Allahu, to se ne dijeli Allahu toliko njima voliko. Ne, sve pripadalo. Zašto? Zato što Allah Želešanu pisuje tu iskrenu skupinu. Na kraju, inna ilaullahi ragimun. Mi zaista svim našim postupcima želimo i žudimo ka Allahu. Odnosno sve što činimo, radimo zbog toga što hoćemo Allaha te bare kvetala. Odnosno značenje, naš cilj je Allah Želešanu u svim našim ibadetima, u svim našim postupcima, jedini cilj Zbog čega radiš, zbog čega činiš, za čim žudiš je tvoj Allah subhanahu wa ta'ala. I koji bude tako radio, takvog će Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi. A u suri Al Hašr, u 7. majtu, Allah šano opisuje poslanika sallallahu alihi wa sallam, da je on taj koji daje sadaku. Pa kaže, vama atakumu rasulu fe hudhu, sve što vam poslanik da ne to prihvatite. Nači kada dođe postane odimetka, podijeli nekom itdne, naredba da ono što postane itdne da se to uzme, znači da budeš zadovoljan sa tim. Zatim Al-Ajd lošan kaže su rezume u 36. ajetu, aleisallahu bi kafin abda. Zar nije Allah sam dovoljan zaume robu? Pogledajte to je kin kada tuđe u srpse. Allah se čudi nači u smislu postavljanja pitanja, kome može neko drugi biti, nači dovoljan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zar znači, možeš nekog uzeti, da se pouzdaš i osloniš, i da se nadaš od njega pored Allaha subhanahu wa ta'ala, zar ti tvoj gospodar sam nije dovoljan, zar ti nije dovoljan, jeste, zato hasbuna Allah, zato govoriš dovoljan je samo naš gospodar, On ti je dovoljan, nikoga više ne trebaš. Alaha Biblija, kod ti ta jekin uđe, ali ako budeš upitno jekina, pa može ovako, može onako, znači mi treba se da dograđujemo. Čim dođu ta pitanja, pod pitanja, treba se da dograđuješ kako bi ovaj jekin i ovu slast spoznaje Allaha te barek ve ta'ala osjetio, osjetio u svom srcu. Pogledajte Ibnu Kajim šta je kazao. Kaže Rahimahullah, koliko čovjek bude slijedio poslanika sallallahu alihi wa sallam, u tom omjeru imat će ponos. Danas vidite da neko ponosa na svoju verju, svoj din. Da ne da lahko znači da se neko digne protiv njegove vjere, njegove časti i dina. Ali to se znači, pogledajte kako im odpočinje. Koliko čovjek bude slijedio poslanika sallahu alijih vasalam, u tom omjeru će imati ponos, zaštitu i pomoć da Allaha Đelešanu. Zati nastavlja, koliko bude slijedio, i pridržavao se sunneta, i malog i velikog, u tom omjeru će biti upućen, sretan i spašen. Znači, sav uspjeh, sreća, dunjalu kaj hirata i sliđenju poslanika i sunneta poslanika s.a.w. Hoćeš da te Allah sačuva da bude na tvojoj strani, da osjetiš njegovu pomoć, onda se vrati sunnetu poslanika s.a.w. Kaže, Allah je vezao uspjeh na dunjalku i na ahiretu za sljeđenje poslanika sallallahu aliehi veselleme pa zatim kaže a nesreću na dunjalku i na ahiretu u nesljeđenju poslanika sallallahu aliehi veselleme danas švijet ljuda su sretni da su radosni jel Kada ga god upitaš bilo kakvom vremenu, kakav si, on je sretan, radostan, ozaren, super, ekstra, iako nema i mjetka, iako su nedače, iako su iskušenja, belaj, bolest ova, bolest ona, ne aština, ali on zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sjedi sunet poslanika sallahu aljih i veseleme, i u malom i u velikom on je sretan. A nesreća i dunjaluka je hiretan, na teška, tegobna situacija, kad se prsa suže, kada čovjek ne više izlaza da ima tjeskobu u svojim grudima, dolazi upravo od nesljeđenja poslanika sallahu alihi vselem. Zato kažem o svakom odame koji želi zaista da osjeti ljepotu, duhovnost, života na dunjaluku, nek se vrati Kur'anu i sunnetu poslanika sallahu alihi vselem. Odnosno, onaj koji se smatra da je sredbenim Kur'ana i sunneta, a ne osjeća ove stvari, nek se ponovo vrati. Analizira svoje stanje gdje je fulio, jer ne može biti na Kur'anu i Sunetu da osjeća ove teškoćeve, pritiske, znači da ga boli, da ti je skopaj, mora biti sretna, mora biti radostan. Ne gdje je, znači, fulio u nekim odgojnim stvarima, nešto je preskočio, analizira je, pogledaj, džesi šta su? Jer znači si poput onoga koji to ne osjeća, osjećaš netaču, osjećaš poteškoću, vidiš što si znači učinio. Pa kaže, zato njegovim sjedbenicima pripada uputa, sigurnost, ponos, uspjeh, pomoć, pobjeda i Allahovi lajet, Allahova zaštita, Allahova sigurnost pripada samo njegovim sjedbenicima. Onim istinskim pravim su netlijama. Ne oni koji se tikiraju, znači smatra sam sebe da je na uput, da je dobar. Nego zaista da stvoja djela, tvoji postupci, tvoje stanje, je popust stanja djela i postupaka poslanika sallahu alihi veselam. Pa znaš praviti razliku kada je borba i kada nije borba. Kad si znači potlačen i ponižen u nekom stanju neke države, kako se ponašati, a kako se ponašati u državi u kojoj ima snagu, moć nadmoć. Kad vjera dominira, Znači, znaš te ponašati u jednom stanju, u drugom i trećem, a to je sve stanje života poslanika sallallahu alihi veseler koji se tape kroz koji on sallallahu alihi veseler pravazio. Pa ako uskladiš svoje stanje, svoje postupke, svoja djela, svoj govor s ovim stanjima poslanika alihi sallatu wasalam, tada ćeš imati pomoć, tada ćeš imati uspjeh, tada ćeš noseti sreću, tada će ti biti smirenost, tada ćeš imati sigurnost i sve ovo što smo pobrojali što je kazala znači Ivuka im. Zatim kaže je potanja života na ovom i onome svijetu. će biti kod onoga koji bude imao ovo stanje kod sebe. A njegovo, znači Na, naslijeđe, prouzrokuje poniženje strah i nesigurnost. Onaj koji naslijedi nepokornost prema poslaniku s.a.v. prema Allahu te bareke i ta'ala, takvog očekuje propast i na Dunjaluku i na Ahiretu. Nesigurnost i hasara velika na onom drugom svijetu. I sve ovo je zabilježio u knjizi Zadul, Zadul Ma'ad. Zatim drugi plod, porod ovog prvog Znači poda koji smo naveli, a to je kifaj da dolazi znači jedina istinska pomoć od Allaha Tebare Kevetala da se na njega osanjamo, u njega puznajemo. druga jeste da je Allah subhanu wa ta'la ili hasim svakoj stvari obračun svodi, o zna ljudska dijela, ono što su radili, ono što će raditi, što su učinili, sve to sačuvao, sve to zapisano i sve će to biti predočeno na sudjem danu. Allah Đelešanu kaže u suri Džin u 28. aytu vahata bima ledehim vahsa kulle šej'in adeda. U prijevedu značenja, on u detalje, u tančine zna sve što su radili. I ne samo to, on zna broj svega onoga što postoji. Allah, Jerušano, zna broj svega onoga što postoji, sve stvoreno. Zamislite koliko stvari na dvijalku ima. Kažu učenjanci, teško je znači, pobravati vrste tih stvari, vrste. A znamo ste koliki, koliki je broj svake te vrste. A Allah subhanahu wa ta'ala posljedio znanje o svemu tome. In kullu men fissa ma avati vel ardi ila ati abda. Allah Jelšanu kaže. Sve ono što je na nebesima i sve ono što je na, na zemlji, svi će doći kao robovi milosti vog. Pred njega će stati. Svi će biti pitani kada dođu pred gospodara Tebare Kvetara. Zašto? Zatim kaže, kada ahsahum wa'addahum adda. A oni je sve pobrojao, sve zapisao, sve sačuvao, svako njihovo stanje, njihov broj, svi od njih, od prvi i zadnjih, od prvih znači generacija, zadnjih generacija, svi koji će se pojaviti, od svima njima, znači Allah Đerašanu stanja njihova zna i njihovo brojčeno stanje zna i svi će oni doći pred gospodara Tebare Kevetala i stati. A kada su, znači, Čovjek kada zna da će stati, kada zna da će biti pitan, mora pripremiti odgovor, jer tog današ mora posjedati odgovor. Nešta ćeš kazati? ali šta ćeš kazati? Kako ćeš odgovoriti? Kako će tvoje moje stanje biti tog dana? Ako ne budeš danas vodio brigu o tome kako se pripremiti, kako se pripremiti za taj dan. Zatim kaže Allah dž.š.u. suri Jasin u 12. ayetu: "Wa kullu inah shay'in ahsaynahu fi imamim mubin." A sve smo u tančine pobrojali, ispomenuli u jasnoj knjizi. Ibn Uđeri ili ostalim u Fesiri kažu da je to le uha mahfuz. Znači, ploča koja je kod Allaha Tebarek Vatala čuana posebna, znači, u kojoj je zapisano sve ono što će se dešavati što je došlo u hadisu muslima, da je Allah, kada je stvorio peron, naredio da se upiše sve ono što će biti. A to je 50.000 godina prije stvaranja. Prije stvaran, sve što se danas odvija, sve što se danas dešava, iz Allahovog, apsolutno oznanja se to dešava. Znao je o svim tim stvarima, kako i na koji način će se dešavati i kako će se odvijati. Zatim treći plod, u kojeg znači da vjerujemo, koji proizilazi iz poznaje ovi Allahovite barek ve imena el-Hasib, Je hasib, jeste da ova dijela koja su zapisana da će biti sačuvana i da će nam biti predoćena predoćena znači vidjet ćeš svoja dijela Allah Đelešanu kaže وَنَدَعُلْ مَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا i mi ćemo tog dana postaviti Terezije pravedne vla, vlage i neće se znači nepravda učiniti niti pra bilo kome Niko tog dana ne ne treba da strahuje, da će on biti nepravedan učinjen, nego će pravično biti presuđeno. Allah devareke vetara će tada pravedno sud svoj donijeti. Zatim kaže: "Vo in kana min qala habbatin min biha wa kafa I koliko trunka jedna koju budeš učinio na dunijalu I ona će biti postavljena ta svage, da se vaga. Jedna trunčica, atom neki danas to nazivaju. Ako si je učinio, ako se je uradio, ona će doći na ta svage. A dovoljno vam je to što ćemo mi svoditi račune s vama. Allah subhanahu wa ta'ala. A on najbrže svodi račun. Zameste jedan atom, jedna trunčica koji su radi od dobra ili zla i ona će se postaviti na ta svage. Kako će naše stanje biti? Tek nakon toga kada ovake informacije uđu u naša srca čovjek počinje svatati kako će taj težak dan biti i vjerovjesnicima. Kako će se pobojati za one grijehe kojim je Allah dželešanu oprostio? Niko neće biti taj koji će kazati ja ću šefa da činim, ja ću se da za vas, od Adema, jel, odbit će i Adem, odbit i Ibrahim, i Nuh, Isa, Musa, svi će odbiti, dok ne dođu do poslanika sallahu a. svi će se pobojati za svoje grijehe koje su učinili. A zamijeste nas insane koji su došli nakon njih, koji nismo virovijestnici, nisu odobrane skupine, ali nadamo se da istinski istinski vjernici, i nadamo se njegovom rahmetu i milosti kako naše stanja će biti toga dana. I zato možemo da svatimo, ona stanja će ljudi biti u znoju do članaka, do svojih koljena, do pasa, do ramena, neki će znači da im usta upadaju, a neki će znači da se potapaju u svoj sopstveni znoj na sudnjem danu kada budu stajali i čekali da se obračun. Odosam se Allah obračuna sa svima njima, da svima njima svade račun za sve ono što su činili tada će biti hakika, tada će biti stvarnost pred njima. Znači, i biće će ubijeđeni da je onaj dan s kojim je gospodar prijetio dok su bili na Dunjanuku se desio, da su proživljeni i da očekuju. I to je opet poželio bi da i tako bude znači, vječnost, a da ne uđe u Džehennem i da ne osjeti tek znači, ono što očekuje Džehennemu, onaj koja vađa bude ubacio da nas Al-đešan sačuvađu, nema. Zatim Al-đešan je redio melecima, draga braća, da zapisuju sve ono što čovjek kaže. Sve što izgovori. Al-đešan kaže u suri Qaf, u 18. ajetu Ma jelfidhu min qavulin illa ledehi raqibu na'tid I on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji dije, onaj koji je uz njega, ovdje mu fesiri kažu da su to meleci. Znači, meleci, s desne i s lijeve strane, kramom kati vin, plemeniti pisari, koji zapisuju naša dijela. I ovdje postoje razilaženje kod učenjaka, da li oni zapisuju sva, sve naše riječi, sve što kažemo, ili samo ono što je nagrada, odnosno što će biti nagrada, ili ono zašto ćemo biti kaženi. I Brabast njegove mišljenje da smatra, da meleci zapisuju samo ono što će biti ili nagada, što će biti na toga nagrađani ili kažnjeni. Odnosno što spada ili pod nagradu ili pod kaznju. A da ostale stvari znači ne zapisuju. Dok, hod drugih učenjaka, smatra da oni zapisu, zapisuju sve, sve što izustimo, sve što kažemo, oni zapisuju, oni zapisuju. I imamo hadis kod imama Ahmeda u zbirci Nesai ibn Umadža Ahmeda, Hakima i drugi, a šehe Albani kaže da je vjerozostojan, gdje kaže, poslanik sallahu alihi vasallame, ina rađule, la jete kelemu bi kelimetin miriduvani vallahi ma jazunu en tabluga ma belagat. I ovo je jako bitno. Zaista čovjek izgovori nekada riječ. Ne oblačajući pažu. Nikakvu, znači, prema toj riječi. Ali ona izazvala Allaho te barek i otala zadovoljstvo. Allah je zadovoljan za tom riječ. I ne zna gdje je ta riječ dospjela. Razumijete, nekad izvustiš nekad riječ, nisi svjesna te svoje riječi. Pa kaže, يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهِ رِدْوَانَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِدْوَانَهُ إِلَا يَوْمِ Pa će Allah Đelešanu mu pisati i zapisati zadovoljstvo svoje, sve do sunnjeg dana, zbog tije riječi, zbog jednije riječi. I ovo je ono što mi priželjkujemo, čemu se nadamo. Međutim, nastavah Hadisa je velika, znači, e, kako Poslanik sa Allahova, alijek i veselime, upozorava umet da čovjek nekad se osili, umisli da je on nekoj nešto. Zamislam da ne samo riječi da izusti, nego on predavanja, on dane provodi, smišljujući, izgovarajući riječi sa kojima gospoda nije zadovoljan. A ovdje zbog jedne riječi Allah upisuje svoje znači, zadovoljstvo, ali isto tako i svoju srđbu. U nastavku hadisa kaže poslanik, va ina rađule, la tekelemu bi kelimet min sahati Allahi ma je zunnu ma belegat ma je zunnu en ma belegat je jehtubu Allahu biha znači sa njom ali jehi ila jeom il qiyame. A neka čovjek izgovori riječ, na obraćajući pažnju prema Njoj, pa Allah zbog te riječi, zbog te riječi upiše svoju sržbu, jer je ona izazvala sržbu Allaha subhanahu wa ta'ala sve do sudnjeg dana. Jedna riječ. Znači koliko se nadamo da ćemo neka izgovoriti riječ za koju na obraćamo pažnju da je hayr, a koliko puta kažemo nekom nešto što je fino, ti iznijes na što očekuješ neku nagradu, ali ćeš biti kod Allaha nagrađen. I ona će da prouzrokuje Allahuvo zadovoljstvo. A s druge strane koliko trebaš biti svjestan da nekad možeš izgovoriti riječ koja će izazvati Allahuvo srđbu pa će Allah Đelešanovu da spusti svoju srđbu do sunnijeg dana nadam. Na se Allah saču. I ovaj hadis je vjerodovostan kako kaže šehe Albani Rahmetullahi Alihi. Kod imama Ahmeda ima situacija kada je bio na samrti pa mu je došao ta vuz poznati znači ali pa je čuo kako stenje u tijim teškim trenucima. Pa mu kaže ovo imamu, kaže zar nije do tebe dospjelo da mereci zapisuju čak i stenjanje? Pa kažu nakon toga ima Mahmed više nije ispustio zrak, nije stenjao više nakon toga, sve do svoje svrti. Ovdje je dokaz znači da i to zapisuje, a ono što se zapiše biće traženo da odgovori šahist što si radio, što si činio. Pogledajte svijesti mama Ahmeda da je automatski to prihvatio radio po tome. I ovu stvar navodi Ibn Kesir u svom tefsiru. A Ahref Ibn Qajs kaže za Meleka koji je sa desne strane da je on Emir. Da je znači vođa ovom drugom Meleku sa lijeve strane. Pa kada čovjek insan kaže izgovori, riječ On kaže, emsik, zadrži je, ali je nemoj pisati. Očekujući i nadajući se da će ovaj tražiti stikvar Allahutebarekevetara. Pa kaže, ako zatraži oprosta za tu riječ koju učinio, naredi meleku, znači sa lijeve strane, da ne zapisuje tu riječ. Ako ovaj ostavi stikvar, kaže, nakon toga je zapiše i ubilježi. E sad zamislite koliko riječi kažemo, Koliko stvari kažemo, a ne kažemo, ni tražimo iz tikfar, smatramo da su možda poput meleka koji su nepogriješivi u svom obhođenju, obraćanju i govoru. Allah Đerašanu kaže u suri Kef, u 49. ajetu وَوُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِكِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَح Kada se, znači, postavi ili predloži knjiga na sudnjem danu. Pa oni koji su grešni bili, kada ugledaju svoju knjigu, u tom trenutku, obuzet će ih veliki strah. Neopisim strah. Zbog čega? Zbog svega onoga što ta knjiga sadrži, od njihovih postupaka i dijela koja su činila dunjalkom. Pa će vidjeti da ta knjiga nije izostavila ni malo, ni veliko dijelo ni malo, ni veliko, sve zapisano u Biblii. koji će strah obuzeti vješnike ljude koji su griješili, kada ugledaju svoju knjigu koja ništa toga nije propustila. Oveđeduma amilu hadira, wala ra jazlimu robbuke ahada. A jako je bitan završetak ajeta. Oni će da vide, znači sve što su učinili, sve što su radili, ali Allah završava da nikada, ni u nijukom slučaju, nepravdu ne čini prava svojim robovima. Znači što će vidjeti, što je zabilježeno, to je zaista ono što su oni činili. Niko nije dodao, niko nije oduzeo. Razumijete, danas kada neko nešto povjeriš, oni ili doda ili oduzme od toga. Mađutim, knjiga koja je pod vlade barekvetala čuvana, koja će biti ljudima stvorenjima predoćena, neće propustiti malo ni veliko. Neće biti dodavanja i neće biti, neće biti oduzimanja. Jer Allah je došao nepravdu ne čini prema svojim stvorenjima. I zadnji pod koji jeste da Allahu subhanahu wa ta'ala neće biti teško da svodi obračun sa stvorenjima. Neće biti teško. Znači ste koliko danas milijardi ljudi ima? Koliko ima od početka stvaranja i koliko će još doći nakon nas? Svi će oni stati pred gospodara Tebareke wa ta'ala. Allahu Đelešao neće biti teško. Da ne kažemo da mrsko. Znači, Allah je li šan, znači, se neopisuje svojstvima svojstva majkavosti, nego samo svojstvima savršenstva. Završite koja je to cifra? Svi će stati pred gospodara, sa svima će obračunom svoditi i svima će presuti jedne skupine u džennet, druge u džehennem, neke iz džehennema u džennet i tako. I kažemo kako će gospodar Tebare Kevatelan na način taj račun da svede. Allah subhanahu kaže u suri Al an'am Thumma rudduu ila Allahi maulahumul haq On će svi posle toga biti vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala svom istinskom gospodaru. Koliko god ti ili vjerovo ili nevjerovo ili sumjao u svog gospodara nakon smrti ćeš biti vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala koji je istinski tvoj gospodar Svi, i vijernici, i nevijernici, i loši, i dobroj, i munafici, i slično. Svi će vrati se gospodaru Subhanu wa ta'ala. wa huwa esra'ul hasibin. Samo će se on tog dana pitati, odnosno samo će njemu sud pripasti tog dana. Samo će on presudu donosti, niko drugi. A on će najbrže da svodi račune toga dana. Zati mala Đerošanu kaže Ukazujući kako to njemu nije teško. Kada se svi vrati, kada se budu proživljeni, kada budu svi sakupni na tom danu, da mu to nije teško. Jer kaže u suri, Lukman 28. ajetu, Ma halkukum era ba'fukum illa Stvoriti sve vas, proživjeti sve vas, je poput stvoriti jednog čovjeka i proživjeti jednog čovjeka Allah, teb. B. Zavisno ove cifre milijardi ljudi danas, i oni prije nas, naroda, i oni koji će doći nakon nas, po pitanju Allaha Subhanahu wa ta'ala, njegove snage, moći i odredbe, je tako jednostavno zastvoriti i učiniti, znači sve njih poput jednog čevjeka, poput jednog čevjeka, znači oživjeti i usmrti, odnosno proživjeti. Zati mala Đelšanu kaže suri Yasin u 82. ajetu, Inma amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Je govor odredba. Je takva kada želi nešto da učini, samo kaže kun fayakun. Bodio nobir. Zao se te snage imaš? To je opisilo. To je baš zamisliti zato Allah Taala je se ne može, znači zamisliti. Ne može se pojmiti. Ne može se pretpostaviti, znači. Allah te bareke vetana. Ali razmišljaj o njegovoj snazi, njegovoj moći u stanju stvorenja. Kada vidiš ove, ove planine, ove rijeke, ova brda, znači planeta i svačanst kosmos, zvijezde, razmišljaj o Allahu te bareke vetana koji je sve to ukrasio, koji je sve to stvorio, koji iznas svega toga, koji iznas svih stvorenja, a stvorenja koja su daleko od odalagate bareke te bareke vetana. Inače ćemo navesti samo jednu predaju koji u bilježnji Ibn Ebi Shebe, od Ebu Auna koji je bio jedan od tabiina Rahimahullah da kaže da su ne prve generacije Selefa imali običaj kada nakon suseta se razilaze da oporučaju jednim drugima tri stvari a isto tako kad su pisali jednim drugima pisma oporučivali su ove tri stvari pa kaže prva stvar onaj koji bude radio za hiret Upam te, dobro, Allah će mu biti dovoljan za dunjaluk. Onaj koji bude radio za hiret, Allah će mu biti dovoljan za dunjaluk. Tu su stvar spominjali. Druga stvar, onaj koji popravi odnos prema Allahu tebareke wa ta'ala, Allah će ga zaštititi od ljudi. Ko popravi svoj odnos, niko ti ništa ne može habibiti. Ako popravi svoj odnos istinski nasprema Lagati bareke vetala, Allah će te zaštititi, drugi. I treću stvar kaže, onaj koji popravi svoju nutrinu, Allah će popraviti njegovu vanštinu. Ko popravi svoju nutrinu, Allah će popraviti njegovu vanštinu. Molimo nas, Bogane o taala, da popravi naše vanštine i naše nutrine, da nam on bude jedini zaštitnik da sačuva svako zla da nas sačuva svakog zlana Dunjanuku, da nas svako kako nas je sakupio ovdje, sakupio u džennetu, da oprosti nama, našim roditeljima, svi muslimanima, da poprivi stanje muslimana u Bosnijem i učitavom svijetu, da pomogne našom braćom, a gdje god oni bili, na zemaljskoj kugli, da ujedini naše safove, naša srca zbliži, da nas učini istinskom pravom braćom, onakom kako su bili, a sahabi poslanika sallallahu alijih i veselama i svi oni koji su ih slijedili, دوبرودي غ داناصبحبحانك الله حمدك ش حد لا الى ال ان تستاته غوليك ل وصللا جشان نجاي